او تیسیتر اعلوم تا کلام سرده مابو بی اولو نو سن بخصه ثم تزرورت بی سن بخصه بیهی تا خو بیات زرورت باته نشده که پا مرتبه که آل یا دیده سر سکترکه نشیه نو سن بخصه بیهی مستدرک شو سوال بانی که څې چې وايي علم کلام ته علم کلام وایي ود مخ کې وایي اول ما مجبور دا هغه ولومو چې داږي ذکر پچا سره کې مثلا یا خدای په کلام کلام وایي ندته تسمیه من ور کړه مسابب د چا سره مسابق دا الما او د ولومو سبب سبب د سببو دقیق شو چې علم کلام چې علم کلام وایي یعنی تسمیہ د علم کلام په کلام سره د دې علت سوق وای نفسی وجوب وای یعنی د واجب علی المكلف ته او کا اولی واجب ته کته وای نفسی وجوب علی المكلف علت تسمیه له خبر خبر ابتدا اول ټکه تل ذکر کای او کته چرته وای نا ته اول واجبو مین من العلوم اللاتی ده نو د دې واجب نه تسوی علم کلام نو چی دے اول معاجبو دے نو تو ایسی مرتبہ میں ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے تو سم و خود سبی ہی کو کیا ضرورت ہے سم و خود خدا مطلب چې چی دے سر شرکا خدا تکی دے پوری خاص ہو. نو دے سر کم دے شرکا شتے جواب دے دے ایلت سکم دے اول معاجبو دے سی یعنی علم کلام اول واجب دے دا آغا علومنا چی دا غیبتا خودنا او دبل از دکڑا پچاس رکی گی پا کلام سر دی پا آغا علوم و کسی ده اول کتوه چی اولنو پا دی مرتبه که خود سره سر سوکشری که نو سمم خود سبیه تز ضرورت نی جواب او پا اولن مرتبه کنیش پی خوگو پا مرتبه ثانی که او زمانه ثانی کې په زمانه ثانی کې مرتبه ثانی کې خود نور و علوم و ذکران پچاس را اکید لکنه نو دیوینه او تیک ته کېدلای <سؤال> په بیا دغه موږ نورو ودو متورن کدان سلام ورکړه دا اول څه سم ځ د صدا وجنا اول ما ییبو مین العلوم الاتی عنا ما تو علمو و تا تعلم چې بل تخود لکیږي د بن دکیږي بالكلام بخبر الصرا نو دی موږ تسمیه ورکړه چاته ممتث نیاور کله چاته مصطبق تا پسمد چاته طرح دایلن مصببه خبره کولی سبب دمن دی علم تکلام و یوه دیته وي تسمه ده مصبب پسمد سبب نو اطلاق خوش علی په دی معنی حاصل اسم ده دی اسم لزال کدا د دی وجنه ده چیده په اوله مرتبه کېو کتو اسم مخصص به تذرت تے و اسم مخصص به تذرت تے کنا دی په اوله مرتبه کې ون ذکر تکلام وای په په و ما زمانہ په مرتبه کې خنور خو اغیر <سؤال> تا بیا منگا تونوه سم خوصوه بیهی بیا دا لفت با دا پوری شو خات سا <سؤال> دا خات سکم سیده ده نور علومون بیا رالا چاگیم پا کلام حاصلی دا خود نا کلامون تا که بیا نور علومو تاو نوه لیشو ولم یطلاق عدا غیرهی پا غیر بانه اطلاقونو شو تمیز زند دا وجر چانا دا مسلخات نشو ولانه انما تحقق بالمباحثه و اداره الكلام من الجاربيين وغيره قد تحقق بمطالع الكتب والتامل غره نامه په دې عبارت تر پینځم واځویل اته دروځیدار اينمه كلام تا كلام وک زك نور علوم کوڅه دکې ا د استاد تر شاګردي اونکه استاد تا ګونډه ما ته نه کی خيره مطالعات کتابونو دیو کی سوچ فکر ਵਿਚار غور تدبرداری دا وکي نو اغه علوم باه تا حاصل شي په خلاف علم کلام نه علم کلام با عل الذکی کی د استاد او را شاګرد په منځ کې بحث او شيو کلام تبادله وشي د کتاب تبادله وشي دکړه استاد او شاګرد په منځ کې تبادله د چا وشي نور کی ته علوم اغه په غیر د دینم ذکی دي لشي کې سړی با یا بلوکي باس مو دراو کې مطالعه وکي یا بغیر د بلده وینانا محصله دي لېسي او په خلاف علمي كلام نه علمي کلامه هغه داسې نشه حاصله دي علمي كلام داسې نشه حاصله دي هغه بل استاد او شاګرد پومن کې اداره د بحث او اداره د چاګيري د کلام نو دې علم ته د کلام زکووي چې دې اصلي حاصلي کنه تر پور کې شي نه شي کلام نشي نو دلته هم دا اورلني په شاري د تسمیعه 450 دا تسمیعه دا زم کې تسميه دا مو سب دا سبب پېسن د سبب غمخه دا دلته هم سبب ده په دا تسميه د چا سره دا تسميه مسبب سره سبب مسبب څوک د علم د علم من کلام وایو د علم تمون است وایو د تام تسمیه ورکړه چاته سبب ده سیدی خان تسمیه د څه د د تسمیه د چموور کړه د سبب د سبب تمون چې تسمیه ورکړه په اسم د مصبب تره په اسم د چاته على ما كما من مستخال تراوسي اول انه يريسك ما څنګه ویلی تسميره سبب پيسم دمو سبب منو سره ا بل ځکه بیا من څنګه ویلی مو سبب تورک پيسم دچات سره دیم لکه دا وريني پشان دې ریکانا دا تسميده سبب ده و ایسم د مو سبب مسبب سره سبب سبب سبب سبب بحث کول او کلام کول مو سبب سبب حصول ده ده علم ده بعله حاصلی که جسد سوکه نو تو اس تسمیه سبب سا ده علم ده یا اللہ خدای اپاکه ده سلی پا دی ده پوکه جاید تاسو بی پی دا بحث کول پا من دو سازر شاگرد که ده دینا پا غیر ده علم دماغ و دن د دا علم مسبب به حصول د دې علم دا خبره څه شی دی دا سبب نو من دی آمد. آمد. نو موږ دې علم ته څه وایو کلام نو دې علم ته چې کلاموي فدات څه موږ ته څه وایو کانا په ایسم د چا سره د مسبب سره موږ ته څه وایو کړي سبب ته او په ایسم د چا سره د مسبب ته نه په دې سبب موراره د سبب ده ا تسمیه م سبب تا ور تسمیه دې سبب ده هغه موراره خنیم د شو د نه په یوه کې مې تسمیه د سبب ده په اسم د مسبب سره په دې بل کې مې تسمیه ده مسبب ده په اسم د سبب سره په دې دریم کې بیان د اولی په شانويما چې داتہ ذميره چاده د سبب ده په اسم د مصبب سره تسميه د سبب ده په اسم د مصبب سره کدا وټادا نو ما صرا دار ولی لأن انما مع حق فبل مبااح د متح کږي په مواحې او پیداری د کله منل جان بین دطرافینونه او د غیر خو کله متتح کږي په مطالی د فوب او د تل سروم دا نور کتابونه چې توای که نه داور کتابونه اس ذکیېږي او دی په غیر د چانه نه ذکیږي د بهه او د چاانه نداباع او کلام د دل پارسي شعر سبب او د علم چې شه ده مسبب او شاوث مند مسبب ته څه ګدو دې نه داسمیره مسبب ده په اسمده چهار سره شاوث دا تسميره مسبب شو عام د مسبب ته مونږ څه عادت اماغه لمكالمه ونادت 100000 ورقه مصابه فاسم ده سبب السبب تسميه المتسبب باسم السبب. تسميه المتسبب باسم السبب. شاور. النور ولئن اكثر العلوم نزاعا وخلافا او بل دارت دی علم کلام ته علم کلام وزکر دی اكثر العلوم دی نزاع او خلاف په دې کې ډیره نزاع او جگړې دي نو پښتص ته افتقار الهل کلام مع <تصفيق> المخالفین نو ډیر پیداکې کې د افتقار الهل کلام مع المخالفین کلام ته سرد المخالفین نا سرد جانا د المخالفین نا نه مولانا دی علم کدا کول ته دې کړي زیات استلا غور پکتیا کې غټ مسلکونه مذاهبونه سودی ټول او کدیو سړي ځان له شخصي مسلک او مذهبي نه هغه قبولاتو عطا ولا تحفہ ټول غټ ايم مذاهب سودی ټول مسلمانانو چې پکی دین او هغه ټول مذاهب نشه حسن خلق مونته وایي کله چې دا مذابونه والا ټول سړي دینمو قرآن کې خدا راضي کې سلطه من الاولين وسلطه من الا لوئے جماعت کو مطلب د مختنو خلقو نزی جنت ته لوئے جماعت ته رسول کریم صلی الله وسلم د امت نه چرته وی جنت ته وزی نو کده دین ته مقلدین او د صلور ایم ما صلور فقهاو والا متدین ته نه کټ کینو متې بر خلقو ته زی جنت ته ده چون وړو کې د کې برابر دی نبیعو مطلب دارا چه دا غبا دی جنت تبیع با دی آیت سمانا که جو صلت من الاؤورین و صلت من الاؤورین و صلت من نو مقصد داری چه دن تک امیم دار خبر آرد کونه چه دی اکثر علوم دی نزاعان و خلافا اکثر ذکر دی که پا عقایدو کسریت تر پرقی دی و باہد تر پریت تر دی او پا فقه کی صودی نو دې اکثر نه ځان واجد اعلانبه نو دې مفتقر دې افتقار لري کلام ته دې افتقار لري چا ته کلام ته نو موږ دې علم څنګه مې مئ... و تو... علم وایو کایلم کلام دا تسميه د مفتقر د پېسم د مفتقر عليه تسميه المفتقرا ها بسم الله مفتقرين عليه دا تسميه موږ ورکا مفتقر ته پېسم د چا سره د مفتقرون عليه ولأنه أكثر افتقار و أنه بلد چې اکثرلووم نظام و خلافدي نوفات د افقاو ډیر پیدا کږې د د افتقاار إلى الكلاې کلام ته معال مخالفين سر د مخالفينونه اورددي عليه او دوجه درت عليهم پهدي ندنا الم ډیر مختو ډیر مختاج کالاام ته نوموندي الم ته علم کلام و دا تسم د مختقل شوسم عليه و, علم علم و دا دا شو علي. أنه ي قوتي عديلت سااره هو الكامدونونه معدههم نه لوروم كما يقال يقال كلامين هذا هو الكلام مرنا دعو بل واجب وي ذات ثقرمانش بقما واجب علم كلام تاع علم كلام وي زك تد ادل ليري قويري تد ادل ليري سيشيري قويدي نتي ادل ليري قويدي نتي علم تك علم واي علم كلام مرتوي اوا دانو وروومن کلام دی خبر یغم خبر کلام دی خو عقد د دم را قوی ندی د دم را څه نه دی زکه د ابد الله عقیل یو نقلیو دوار سره ثابت او مسلوه ته علم کلام وای شنو دا اړر بیا کوي د نو خلک چې اقوام من الکلامین ته وی هاذا هو الکلام یو د وتری خبر یو نبیاء خلق یا یاوزیدم خبریو که عامرم خبریو که هادا هو الکلام یا را عامر جا خبریو که خبریم دیتا ہوئی عامر جا کمی خبریو که انو خبریو ماں نو دا علمم او نور و علومم اشتے او پا کلام حاصلی خودون که دی اخواد فاغی کنو دیو جنو دتا کلام وی او نور و و قووت عدل التي دووجه قو ده د الله د د نپاره رض دکن نه هو کلام لکهد چې کلامدوننه معداهم من اللووم لکه د نور لومکې د سرهړ نه کم و خ لوللي شي لللهخوامن الكلامن الط من الكلاین زی دا م دوواړو خبروک ی بې ط خبرو هو وال الكلامه يره خبرې خوم داري دا ل کاالسلام ځال کل کتاب ولاره بتی ظال ک شوشاره دبع او کتابو م باللام دینو کتابندې په ظکهله وئ و که کتاب دی خومده کتاب دی ک کتاب دینو همما جنی دا کتابون په دی کې بند دی کتاب هم د توزه کا خداال کتاب م باللام دی نو دلتهکم دا معسته چې کلام اصللا خو نرو بام ک کې خل لکههد کلامی کلاممي لکهور چې او دیچ خواې دکلا د خلک کو ک ح هولو ولان انه لا يقتنع الا بالادله القطعيه المؤيده اكثرها بالادله السمعيه كان قد العلوم تاثيرا في القلب وتغله النبي فسمي بالكلام المشتق من الكلم وهو الجرح موانده اخريا ووجددا ديبر حتىSuppose كان هو ما وجد اخري ووجد اصل كي داعيكم علم الكلام ده علم الكلام واو د بینادې په ادله کې قطعیه یعنی ادله عقلیه او باطنه چې معید دي اکثر په ادله سمعي او یعنی دا چې ادله عقلیه لري د کی چې داږي تایید شوه د 75 په ادله نقلیه او سرا او سمعيه سرا نو چې کله دا کا پوسو نو د په ځل کې اثر ډېر پیدا کوي د په ځل کې پیدا کوي اثر ډېر ځات پیدا کوي ندته كلام ز کو ویلایشو چې کلام مشتق دې ده چا نه ده کلم نہ او کلم جرحه دوی کلم چاته وی جرحه او جرحه علم ندی لم تزکه كلمه كلام وای چې دې اثر ډیر کې اثر نفوذن په قلب دې بدل کې ډیر بیا اثر کې فزر کې ډیر دنن اوږي دنن نن اوږي نزهته سوی لګي یې انم ولیت بناہی دوجره ابتداء د دو دو جنا پد الله قیته یو چکه معقلی دی مویید د اکثر پد الله سمیو کتاب سنت اجما دی کان اشد العلوم دی ډیر اشد العلوم متاثرن فلقلب دوجره تاثیر نه فلقلب بچا کی بذره کې وتغل غلن فيه ونفوذ ان فيه بیننا وته پدې ځل کې نو دمو سماشه په کلام ا کلام کې مشتق لري چانه د کلمنا قلب او ال جاهاده ت ویله کې لپاره وذات دا کلام اولي وي دي انن ترامن کیو دیټ اوف المی کلام زکه المی کلام ته وایي کی کلام سبب د کلم او کلم تو معنی د جرح او د اثر سره اودې اثر ډیر ځکه په ځل کی اولی ډیر ځات اثر کې په ځل کی زکه دی کی ادلې عقليه د تدایید شری بیا پر دلې نقلی او وهاذا هو کلام القتما دا کم چمخه ذکر شو واحده هو كلام القدما شارح فرمایي چې دا ماقبل مشار ملي ه دا تر اشاره ماقبل مشار ملي تا یعنی هغه علم کلام چې مشتملي پادلې عقلي او باندې او موايدي پادلې نقلي او اختره او دا فلسفي فلسفي ورکه چې نه راغله اراد نه نو دا کلام د قدما او وا حدا هو کلام القدما دا کلام نه خدا موله یو یا وا حدا هو کلام القدما سره غرض د شارح پر خپل مومن د کلام د قدما او د متاخیرینو کې زکه دا, دا, دا خبره د مقام کې چې علم تلااب ولې دوړلی یو قدما لري یو متاخیرین ني قدما چې په مسائل ذکر کړي نو هغه هغه ادله عقیل فکر کوي چې معیی اکثره باید الله با استمع یو سره او د په کلام کې خلط ف ني ایا کلام د متاخرین اوغه اوغه مؤیدی داری عدله اطریه با دلیلله نقلیه او سرا او په کلام کې خلد الفلسفی ځکه چې متاخرین علم کلام د کلام رال د فلسفیانو مرزیات رااله ا په فلسفیانو په خپل دغی ثابتولی په چار طرفه عدله او سرا عقلیه او سرا خلد الفلسفیو په کې کاو ندراله په خپل کلام کې په خلد الفلسفه په دې متاخرینو چې وسطنه په وسطنه ویل شي وسطنه په تاونی ویل شي تو دایی پا کلام که امیزش او خلط دا فلسفه دا خبر انشاءالله رو سو تبصیلن و ها هو کلام خودمه و دا کلام دا خودمه آوله و ها دا کمشه کلام دا خودمه آوله که مشتمیلی پاید الله قدریا و معایدی اکثر پاید الله سمایه و خلط دا فلسفه و سرک و معظم خلافياته مال مع فرق الاسلاميه دا معظم او خلافيات دا او خلافيات دا مقتدره مال دا خبر ده هرڅوک څه څه مقوله متخص ډېر لوی خلافيات دې مال فرق الاسلاميه چانا د فرقه اسلاميونه څردا د یعنی ډېر خلافيات د د تشعرو د فرق اسلامي او سره د علماء او د علم کلام دغې ډېر زیات خلافات د فرق اسلامي او سره خاص کر باغې ک معتزله خاص کر صوفه دلته مولانا دي نور خلق او د فرق اسلامي وی لخوا یو معتزله دي خوارج دي شیاغان دي د ټول د فرق اسلامي وی وېدا متکلمینو د اخلاف دجاج سره معظم خلاف لوی خلاف بیر خلاف دجاج سره د فرق اسلامي او سره نه دیت کم فرق ویلي دي د سوالداري چې شیعاګانو تا او خوارج تا معتزله او تا دې څنګه فرق اسلامي وي ګو جوابا یو جو تعالی علماء په دې باندې فتوا نه ولا ګون نه دای زتا ویلي اتفاقي په او یا دې ته اسلامي ویلي په دې مسله کې د ځمن کاوی ته مسکې ځمن قبلي ته څه کې مسکې نه په دې بنیاړي ته پراکه اسلامي ویلي دي دا یعنا کثره دې وجنه کړل چې دې ځمن قبلي ته څه کې مسکې خاص کر معتزله لانه اول فرقه ذکدا اوله فرقه وا چې اسسوا قواعد الخلاف چې دې بنیاد کې خود قواعد د خلاف لمورده به ظاهر السنه اغه وارد دي په هغه ظاهري سننت وجرا عليه جماعت الصحابه رضوان الله عليه اجمعین او چې تک کړه هغه جماعت الصحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په باب العقائد په باب د عقائد کې دی دې طول کده معتزله وړي راخه کیدې فرقه ذکر لانه هم اوله فرقه ده اوله فرقه وا چې دې تاسیس کړه د خلاف نه ما هغه چې وارد دی به هغه فی باب العقائد و باب, باب دا عقائد ہوکی یعنی کم کی باب دا عقائد ہوکی ظاہری سنت اور ظاہری تقدر صحابہ اکرام ہو دے یعنی دید اجماع اور سنت جدی خلاف کرلے باب دا عقائد ہوکی عقائد کے بعد میں انہوں نے سنت او اجماع صحابہ کی مخالفت کی مرتقب ہو چکے ہیں تا سکوش جو لعنه همزه که دی اولا پرقرا چی دی بنیادی خودلی دا قوائد و دا خلاف لما پاقی شوارد دا پاقی ظاهری سنت او جرا علیه جماعت و صحابه او تک کرلے جماعت و صحابه او رضوان الله تعالی علیه مجمعین کی باب العقایدی په باب د عقایدو دا تی باب العقایدی دا ورادا جرا دا دی دوارو پاکی تنازور آگل چی دار جرا معمول لی او ترچا دے ورادا او دعائے توان الله تعالی علیهم اجمعین دا جمله دعائیه را پمن کرا غلله اجمائی دا له ده پرتا او دا وجرا علی جماعه الصحابه د کی اشاره شه دا ظاهر سنت وجرا علی جماعه الصحابه کی اشاره شه دا نمد اهل سنت والجماعت دا اهل سنت والجماعت نصر اهل سنت والجماعت نو دا اهل سنت تکم جن روایت تلله لما ورده به ظاهر او دا والجماعت کی رقم دینا راوتل و جرا علیه جماعت سبحان بدا صح حدیث شریف کیم دکنا ما انا علیه و اصحاب ما انا علیه و نو انا علیه علی سنت او اصحاب والجماع نو علی سنت ولا جماعت دد دی حدیث شریف نہ تک راوتل دل تد اشارہ کل ظاہر سنت کی یعنی اہل سنت و جرا علیه جماعت یعنی والجماع یعنی اهل سنت والجماعت کې کوم بااعیده کې کوم مسلټ دی د دې مسلټ د ټولنا عظيمه او لوی او سخت مخالف ټول کې معتزله نه په شبی دلته او سوال نه هغه سوالدارونه مو د ذکر کاوبیا او د دلیلم ذکر کا دل محمداده چې ډیر غټ خلاف رجاستره د فرق اسلامي او سرداچار اغل نه معتزله نو دیر خلافات اهل سنت رجعت راغلی دی د مو متدله اوسه دلیله لئنهم اول فرقه ذکدی اوله فرقه ده ذکدی څه یاده دا؟ نو سوال ده ری دیر خلاف وجه اوله فرقه نشکیده نه یا فرقه دیر مخ کی ته رسیدا یا وسط رسیدا غوستا دیر خلاف کی دا را مخ یعنی <تصفح> اول فرقان دا تلین د معظم خلاف نہ دے اگر کوئی فرقان ثابقاً ہو پہلے موجود ہو چکی ہو اس سے تو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کے خلافیات بھی زیادہ ہے اس کی مسائل مختلفہ, مختلفہ بھی زیادہ ہے وہ اس سے تو کوئی دلالت نہیں کرتا ہے شامنصر مولانا پہنشو مدعا سر جدہ فرقان دا دا علم کلام ہاں والدير اختلاف تجاه تراغير او دليل سرع لأنهم ذكرتها اول فرقه انه دا اول فرقه او دل خود دليل نده بزيادته اختلاف جوابه و اول فرقه شوخ و زمانه بهم ديرين و خلاف بهم سي شيئا ندير او دهم دا هو او دلتا اول فمعنه دا اشد ولا تكونو اول كافر به یعنی ولا تكونو اشد کافرین به مکه کې تاسو اشد نو د تکاول <سؤال> په معنا د جاره ځکه چې دوی د قد معتزله اوله فرقه ده راخته فرقه وا او شدید فرقه والے او سبب د چا کېدلې شي د ډېر اختلاف هغه سبب د چا کېدلې چې د ډېر اختلاف په الله او تبارک و تعالی علی خیره خالص mana va ke dinawa khisuk